Egy, két, hár, négy. a az úcska játékon, Nem. Én csak boltba járok. Sajnos kockába már nem. Nem. másik Nem. Ahó. Elég. Kejfel Jancsi. Ijala Jánossal. A Spirit FM 87.6-on és az interneten. Mit killódik már is?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 Ma 2020 február 14-e van és péntek 5 perc elmúlt reggel 7 óra, ez a Kejfej Minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. A hallgatók és Fiala János korhatáros 14 éven a uliaknak nem fölötte is, csak igen korlátozott mértékben ajánlható műsora. Nagyjából 4-5 fok van, biztos van ahol 3 és van ahol 6. Erről itt most külön nem emlékeznék, meg <kül> van valami pára lecsapódás, félig derült ég, Fogalmam nincs, hogy milyen lesz a napközben időjárás, ez nem is az én reszortom. Az első 25-24 perc azzal tölthető, amivel akarják, én a magam részéről szabadóhagytam, Utána Navracsis Tibor, majd Györgyevics Benedek fél Horvát Horváth Csaba, 8.55-től pedig Pet Meteni. Last Train köszönök, tehát 8 óra 54 perckor én veszem a kalapom, hogy aztán egy órakor rendelkezésére állhassak a Civil a pályán címűsornak, és ezzel ezt a pénteki álmokfutást teljesét tudjam tenni. Ha bárki bármit szeretne tőlem, akkor ajánlom a 061 877 0877-es telefonszámot. Én egyebek között hangomat kímélendő, nem sokat fogom jártatni a <kül> De amennyiben önök telefonálnak, akkor reagálok. Fél 8 nyolctól Navracsis, Tibor, 8 óra, akkor hírek, 8 óra, 4 perctől Györgyev is benedek, fél kilenctől Horváth Csaba, MSP Zugló, 8.54-től Pet Meteni, Last Train Home. Ez a tartalmi jegyzék az elkövetkezendő közel két órára. 061-877-0877. Figyelek abban, mire. 1877 0877 Bármilyen témában ma 2020. február 14-én, Pinteken 4 perccel 4185 A telefon működ 4180 061 877 0877 Igen. A különböző amiket négy. Béres Ilona, Cserharmi, Szabó Eferlő, István, Eperjes. Eperjes, igen, és Pécsi Hírdiko. És nagyon érdekelne engem Bereccs Csaba véleménye, aki van egy film, a Magyar Filmakadémia Egyesület, az nem, ez az eredeti biztos, és ő ott, a Csaba, az öt elnökségnek az alapító tagja. Tehát öten vannak. Ugye van-e van a Sándor Pál, uh -huh. az, utlassat, az a mindegy. Lényeg, a no Novák Elvina az elnök. De én azt szeretném megkérdezni a. Mert babántól, fog válaszolni a hol? Arra, arra, hogy a Szabó Istvánnak az életmű diát átadják. De a jövő héten mit le... <coughs> Mire fog válaszolni a jövő héten? Azért, mert azért meg, meg lett szólítva, mint elnök, hogy mi a véleménye a, a Filmakadémia egyébként. De hol lett megszólítva? Megkérdez... Azt a Cászlán Miklósnak volt egy ilyen megjegyzése, és a, a Novák Emízt kérdezték meg, aki Jövő hétre az, ígértenem állat, hogy ő erre mit fog mondani. Hát nem tudom, miért kellett egy hétig várni, de mivel a, a Csaba is az elnökségnek a tagja, én nagyon kíváncsi lennék, hogy ő őnek mi a véleménye. Mert nekem az, a szabad elmondanom az én véleményem, és nagyon nagyra becsülöm, mint, mint filmművét, de életmű díjat én nem adnék neki. Pontosan az elmúlt 14 évben szerintem nálad is többször volt téva, ez az ügynök út. És ezt szerintem beárnyékolja ezt a dolgot. És kíváncsi lennék a csaba ja, Meg fogom kérdezni. Nagyon drága vagy köszönöm. Nagyon szívesen. Négy perc mulott 48 06 061-877-0877 Ma 2020 február 14-e péntek van. Durván egy tucat perc múlva felhívom Navracis Tibort hírek, Gyorgy Benedek, Horváth Csaba, Last Train Home hírek tábozás. Jó reggel. Jó, jó reggelt kívánok, fialak! Egy kicsit meg vagyok vászva. Én? Én, a, én a múlt, hét, múlt héten barát, vidéki barátaimnál voltam egy, egy hétig, és ott egyáltalán nem hallgattunk híreket, személyen FETV-t, és, és hanem csak olvastam a dr. Paul White, egy könyve, könyveit olvastam, ő tanganykába volt, és a tapasztalatait írta a legtöbb könyve a, a masájukról, meg az otthoni életről, és hát egész jól, jól éreztem magam, és utána az, jöttem és itt voltam, beszültem, azzal, hogy, hogy szombaton mégis engedélyezték a náciknak a felvonulását, minden negatív dolgot. És a nemzeti konzultációt meg megint a kormány, hát el elég a témában. Igen, hát bár ezek az események úgy egymástól teljesen függetlenül történtek, téve, hogy hát nem biztos, hogy ez a megoldás, hogyha az ember vidéki magányba vonul, akkor ott is kell, hogy maradjon. Kejfej Jancsi, minden, amit aznapról tudni kell, vagy lényeges, vagy érdemes? Egy műsor, amely bátortalan kísérletet tesz arra, eléggé bátortalant, hogy elválaszta a fontos a fontos talantól. Ha a hangom és az életkedvem is visszatér, akkor a jövő héten könnyen lehetséges, hogy bűbeszédűbb leszek független attól, hogy ennek a szószegénységnek, amit az elmúlt napokban tanúsítottam, én különösebb hátrányát nem tapasztaltam. Egy biztos azt a teret, amit én szabadon hagyok, azt önök nem tudják és nem is akarják kitölteni. A maradék tér, ami ki van töltve, nekem elegendő, ha önökben hiány van, tegyenek a pótlására. Ez ma kizárólag úgy működik a telefonának, 0 hét, nulla 061-877-0877, egy telefon még belefér. Jó Olvastam, költőtárs, olvastam művedet. Jó reggelt kívánok! Mi ez az ország? más irányba, de engem fölkértek... Azt, hát ez kérdezem még, ő, Hát ennyit tudok róla, nem tudom. Engem fölkért egy ember, akit ismerek, aki ott dolgozik a szerkesztőségben, és ő azt kérte, hogy ők, vagy ők, nem tudom, szeretnék, hogyha az első számban Gyurgyák János Európa Alkonyi című könyvéről születne rendhagyó recenzió. Rendhagyó recenziók. Ez, igen, bocsánat, rendhagyó recenziók, igen, Elsősorban az európai identitás tém és témakörre vonatkozom, hogy ez csak nem vonatkozott, a Karácsony is ezt most nem tudom, de nekem ezt hogy. Évfolyam társadalom történt. volt, filozófia tanszeg, jól mondom, ugye? Igen, igen, Na, nekem meg majd gyakorlatilag a folyosó szomszédom a, a jogi karalmi, igen. Ja. Tartozom neki egy Krakauer könyv, amit egyszer kölcsönkértem tőle, és soha többet nem adtam neki vissza, és ahányszor találkoztunk az életben, mindig megkérdezte, hogy mikor adom vissza, és én meg nem mondom önnek, hogy miért nem adtam vissza. Ugye, ugye, hogy felszakadnak a sebek. Na, hát az országutnak akkor már is volt egy ilyen küldetés. Hát, hogy az sebek, azt nem tudom, de minden esetre tegnap, amikor elolvastam az írásokat, akkor ez természetesen eszembe jutott. Ön mikor olvasta -e ezt a könyvet, hiszen az egy érdekes dolog, hogy önt nem arra kérik, hogy az európai identitásról írjon, vagy egyáltalán az identitásról, hanem egy könyv kapcsán, amely durván három éve jelent meg, vagy minimum kettő. Igen, hát én ezt, e, ezt a cikket szeptember-októberben írtam, talán valamikor. Jaj, talán már talán... Akkor, akkor felkérték? Igen, ennek korábban meg kellett volna jelennie, hogy a, a kellett volna indulni ennek a lapnak, amennyire én tudom, de ezügyben nekem csak ilyen bizonytalan információ vannak. Mint ahogy egyébként ez már megjelen, lassan két hete lesz. Szerintem, szerintem most lehet, hogy már a, más, a második szám jön ki, csak a magyar nyilvánosság egy kicsit nehezebben figyelt fel rá, Hozzá, hozzátéve a kormánypárs nyilvánosságot is, mert nem láttam Fideszes... Jó, hát egy újságnak óriási kritikája az, hogyha nem veszik észre. Biztos, Tehát én azért -e. én már ugye olvastam arról, meg tanultam, hogy milyen az az a esztétikai alkotásnak tekinthető az a szobor, ami el van ásva, de milyen az az újság, amit nem olvasnak, azért az ebből a szempontból a Never mind Doesn't Matter kategóriába tartozik. Van ma olyan újság, amit olvasnak? Hát olyan újság van, amit azért észrevesznek. Tud nekem példát mondani? amit észrevesznek, mint újságot? Amit spontán módon észrevesznek. Tehát nem arról van szó, hogy... hogy Erre azért nem tudok válaszolni, fel. mert azt tudom megmondani önnek, hogy én mire figyelek föl. Tehát én például az országutat, ha megláttam volna, tutiaj megvettem volna, mint hogy Mondinert is vásárolok olyankor, amikor az a munkámhoz tartozik. Egy csomó olyan újságot olvasok, amelyeket a büdös életben nem olvasnék el egyébként, hogyha nem dolgoznék. De a Mondinert nem azért figyelt föl, mert amikor megjelent a Mandiner, akkor a férfi Fidesz Mandinerre pózolta a Nem, éjtagra, nem résztus, én nem gyújtok. vagyok beteg, illetve hát beteg vagyok, mert nem, van nem egy. Makacsinfelezem, de, de, de, és erről majd az önírása kapcsán akarok is hosszabban beszélgetni önnel. Van valamiféle iszonyatos szellemi restség ebben az országban, amire egy gyógyszert nem lehet fölírni, de lehet ellene tenni. Én, amikor egy újságot vásárolok, akkor azért vásárolok egy újságot, egyrészt rész van rá pénzem, tegyük hozzá, hogy az újságok egyáltalán nem olcsóak, a napi lapok se. A heti lapok pedig aztán tepláne, de ha azt megvásárolom, az elsősorban az abban összefüggésben, hogy a munkámhoz kellenek, és én igyekszem tájékozott lenni, nem elég tájékozottnak látszani. Azért az nem árt, hogyha az emberre ha rákérdeznek, akkor azért minimálisan, ha megbakarják, akkor kiderül, hogy azért valamit azért tud mondani arról, amit olvasott. Elfogadom, vagy értem. Úgyhogy én rendszeresen olvasok különböző hetilapokat, lapokat, amelybe például a demokrata nem tartozik, de hogyha a demokratában olyan cikk van, ami az én munkámhoz kell, akkor azt is elolvasom. És azt is elárlom önnek név megjelölése nélkül, és ez egy borzasztó, szomorú történet, <gül> hogy van olyan lángoló elme, aki anyagi helyzetét tekintve nem engedheti meg magának azt, hogy heti lapokat vásároljon, és ezért valamiféle gyűjtés létezik az én szűkebb környezetemben annak érdekében, hogy akár több hetes késéssel is ezekhez a lapokhoz ő hozzájusson. Így aztán ezeket én általában nem szoktam kidobni, hanem átadom valakinek, aki aztán továbbadja őket. Ez nem egy Szép történet, de igaz. De ilyenkor a könyvtár nem megoldás? Hát nézzem, azért az emberek zöme jobban szeret otthon olvasni. Hát ezért halnak a könyvtárok szépen lassan. Igen. Pedig az emberi civilizáció egy fantasztikus vízmánya szerintem. De mit tegyünk annak érdekében, hogy többen járjanak olvasni hát, könyvtár? Például, például ez hogy az az ember, aki nem engedheti meg magának, hogy megvegyen minden újságot, viszont szeretné elolvasni, az nem többhetes késéssel a barátai karitatív tevékenységére támaszkodva olvassa el őket, hanem elmegy a könyvtárba és frissen elolvassa el őket. Nem tudok rá válaszolni, hiszen nem rólam van szó. Most próbálok. Gond... Nem is róla igen. Tehát én is csak ilyen feltételesen fogalmazok, csak nekem ez egy életszerű megoldásnak tűnne. Én amikor akár egyetem is voltam, és nem volt pénzem, lenni, volt olyan, hogy nem volt pénz a műságról, akkor elmentem a Szabó ervimbe vagy az Egyetemi Könyvtárba, vagy a Kari könyvtárba, és ott olvastam el az újságokat. Én két könyvtárba jártam, vagy egyrészt a Parlamenti Könyvtárba, másrészt a Szétszényi Könyvtárba ezzel kapcsolatban volt ugye Demeter Szilárdnak egy félreértett értett mondata, ami nem félre mondat volt, hanem rosszul mondta, mert olyan olvasó csökkenésről számolt be, ami nem volt valóságos, de aztán a korrekciójában elmondta, hogy így is a tendenciája az az Országos Szétségi Könyvtárnak, mármint az, ol az olvasottságának, hogy a helyben olvasók száma az jelentősen csökken, tehát ez azt mutatja, hogy nem kizárólag ez az ismerősöm, az, aki távol marad a könyvtáraktól, <hül> hogy végül is megszűnnek-e a könyvtárak, mint ahogy korcsosod az ember kisújja, erre nem mernék válaszolni, nem értek hozzá, szerintem nem kizárt. Sajnál nem, nagyon. Nyugat-európában nagyon, talán itthon is, de nyugat-európában konkrét példákat tudok, ahol, ahol a könyvtár, egyrészt a könyvtárak a közösségi lét másrészt pedig könyvtárak rengeteget tesznek annak érdekében, hogy ismét érdekessé váljanak az emberek számára, helsinki most jött meg, a, erről volt aztom az Indexen, volt is egy cikk, ahol bemutatták. Igen, az ezt indekot, Egy fantasztikus közszár és közösségi központ napi több ezer látogatóval, és, és tényleg is, amikor ott voltam és meglátogattam, még egy évvel ezelőtt, másfél évvel ezelőtt, akkor is tele volt napközben. És foglalkozások vannak, és természetesen a, a könyvkölcsönző emberek is járnak oda. Én Amsterdamban tévettem be ilyenbe, de, de Helsingőrben is betévettem, ilyet, vagy, vagy a beleszemben lévő városban, most uh, elbizonytalanodtam, tehát nem uh, Svédországban és nem Dániában. Um, hogy vajon a hazai könyvtárak mit tesznek annak érdekében, vagy mit, amit nem tesznek, azt miért nem teszik, hogy az a fajta látogatottság, ami így előidézhető, Uh, ennek érdekében miért nem tesznek erről? Elképzelésem sincs. Én amikor könyvtárba jártam, az két okból volt, részről az a tanulmányaimmal volt összefüggésben, amikor pedig a Széchenyi könyvtárba jártam, akkor én a Petőfi Múzeumnak dolgoztam, Adi és muric uh, hagyatékot illetve Adé és Múri bibliográfiát kellett készítenem, és ahhoz olyan periódikákat kellett olvasnom, amelyek máshol nem voltak felelhetőek. Azt hiszem, hogy erre szűköd van már a könyvtáraknak a, a közönséget, tehát az ilyen emberekre, akik azért nem azért mennek oda, hogy az időt, hanem azért mennek oda, mert máshol nem találják már, vagy nem találják meg azt, amit futottak. Az Jó, most időt. olyasmire kérdezek, amire nem fog tudni jól válaszolni, de az, ami megvan Helsinki-ben, azról az vajon nálunk miért nincs meg? Hát egy kísérleti válaszom van, ami némi felmentést is adhat nálunk, valahogy a közös dolgoknak nincsen meg a becsülete, nem? Tehát minden, ami közös, közkönyvtár, és ahogy szép magyar mondás mondja közös lónak tuvas a háta, tehát mi úgy gondoljuk, hogy ami közös, ami ott van, ami nem csak az enyém, az, az nem olyan értékes. Nem? Nem, lehet, nem, nem? Én most gondolkodom, nem <gül> tudok rá válaszolni. Én, én is, igen. Én is csak gondolkodom. Nem tudom. De már nem beszélgettünk hiába. <kül> ami az írását illeti a lehet egy kicsivel több, az mire vonatkozik? Identitás rétegre, tehát hogy amikor identitásról beszélünk, akkor nagyon sokan vannak olyanok, akik az önazonosság egy szeletét kizárólagosként fogalmazzák meg. Jelen esetben, hogyha valaki magyar, akkor nem lehet európai önazonossága, vagy ha valakinek európai önazonossága van, akkor azzal tagadja a magyar önazonosságát. Én pedig arra próbáltam felsorakoztatni érveket, hogy ez a, szerintem. Mi a tételmondat a gyúrgyák kapcsolatban? Nem szeretnék tételmondatot mondani a gyúrgyák kapcsolatban, mert a könyv túl heterogén, vagy átfogó, vagy összetett ahhoz, hogy egyetlen. Ha mondok egy tételmondatot, akkor azzal elkerülhetetlen félreértésre adok okot. Még akkor is, hogyha a legnagyobb jó szándékkal és a legnagyobb óvatossággal is fogalmazom meg egyetlen mondatban. Más temléletű, ezt fogalmaz. Gyurde Kános más temléleti alapról ítéli meg Európai jelen állapotát, mint én. Ugye ön a, az összehasonlítást az amerikai Egyesült Államokkal tenné meg, és nem az Unióval? Hát egészen pontosan én azt mondom. Van egy nagyon-nagyon gyakran előforduló érv, szerint az Európai Unió... Hiába valóságát az is mutatja, hogy az európai parlamenti választásokon milyen alacsony a részvétel. Ugye ez most 2019-ben 50 körül volt, ismét hat tetszelegiek egy kicsit az öndicsfényben. Nagyjából ezt megjósoltam a 19, tehát egy évvel ezelőtt megjelent magyar szemlevéli tanulmányomban van cikket. De azt szokták mondani, hogy ez is azt mutatja, és Gyurgyák János is többet között ezt hogy mennyire életképtelen az Európai Unió, hiszen az Európai Parlamenti Választások részvételi aránya sokkal alacsonyabb, mint mondjuk egy magyar országgyűlési választási részvételi arány, ami kétségtelenül igaz. Én pedig azt mondom, hogy nem fér összehasonlítani egy, egy ilyen értelme nemzetek fölötti törvényhozó testület, vagy képviseleti testület választásának, választásan való részvétel arányait egy nemzeti intézménnyel, és ezért Párhuzamként az Egyesült Államok kongresszusi választásainak részvételi arányát hoztam, ami amikor elnökválasztás is van, tehát idén például akkor magasabb, kétségtelen 55-60% tud lenni, de amikor nincsen elnökválasztás, és ez az, ami az Európai Parlamenti választási időszakkal párhuzamba állítató, az Európai Parlamentben sincs elnökválasztás, akkor ilyen 45-48-55% körül van, vagyis pont megfelel az Európai Parlament választásának részületi arányának, ami én nem azt mondom, hogy ez jó eredmény, hanem azt mondom, hogy ez egy nem, nem, releváns, nem releváns ellenvetés szerintem. Mert akkor azt is mondhatnánk, hogy, hogy mennyire életképesen az Európai, vagy az Amerikai Egyesült Államok, azt jól mutatja az is, hogy az Amerikai Kongresszusra szállászásra ilyen teljesen mennek el. Amivel megint csak hangsúlyozom, hogy nem azt mondom, hogy, hogy ez azt mutatja, hogy az Európai Egyesült államok egy létező, jó, vagy akár kiváratos dolog is. Eztán csak azt szeretném mondani, hogy ez az azért nem releváns, nem állja meg a helyét szerintem. Számomra egyébként ez egy teljesen idegen megközelítés, mert hogy az identitás maga az egy szellemi fogalom, amelynek a mennyiségi visszaigazolásával én nem tudok mit kezdeni. Egyetértek. Egyetértek, ezért én sem értettem, hogy ez azért ott volt, de ott volt, ezért gondoltam, hogy ezzel szemben bemutatom, hogy szerintem tehát ehelyett más érvet kell keresni. Hogy de maga, hát maga, a, a, maga a téma az roppant izgalmas, és engem nagyon gyakran foglalkoztat függetlenül attól, hogyha én ezt a hétköznapokban előhoznám, akkor valószínűleg azt mondanák a hallgatóim, hogy irídlik a gondjaimat. Ugye az identitás a számomra alapvetően egyfajta önazonosságról szól, egyfajta olyan szellemi birodalomról, amellyel bírok, és amelyel el tudom helyezni magamat szűkebb és tágabb környezetben, amelyben azonosítom magamat és a környezetemet, és ezt most találtam ki, ha jó mondat volt, örülök, ha rossz mondat volt, sajnálom. Szerintem jó, szerintem jó mondat. Most, ami engem zavar, az az, hogy... Annak idején, amikor én nekem egyetemet kellett választanom, és szóba került a bölcsészettudományi kar, akkor édesapám azt mondta nekem, hogy fiam, én nem örülnék annak, hogyha te oda vennél, mert amíg a matematika mindig ugyanolyan, alapelvekkel dolgozik, és ugyanazzal a struktúrával, addig az egyi periódusban Adi Endrét haladóköltőnek, más korszakban pedig retrográdnak tartják. <gül> Lehet, hogy nem, Adi Endre volt a példa, és ami engem zavar ebben a pici országban, az az, ahogy a benne élők egyrészt, nem nagyon bírnak, vagy, vagy valami furcsa identitással rendelkeznek. Az identitásokat nagyon sokszor valamivel szemben fogalmazzák meg, és nem valamilyen irányban, holott az identitás az nem, alapvetően nem valamivel szemben van megfogalmazva. A másik dolog, ami pedig elröpent bennünket a jelenbe, az nem más, mint hogy engem kibabrált, módon zavar az, hogyha az állam nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az én identitásomat befolyásolja, és egyben azt a lehetőséget is megragadja, hogy amennyiben az én identitásom neki nem tetszik, akkor velem kapcsolatban kritikát mondjon, miközben én az állam identitásáról nem beszélek, mert az államnak ugyanabban a formában nincs identitása, mint nekem, de identitás képző eszközei vannak, és e tekintetben... Azért az elmúlt időszakban elég ritkán voltam béké, hogy van. Igen, de szerintem az államnak is van, minden államnak van, mint ahogy nemzeti identitás van, nemzeti karakter is van az államnak is. De én még, es, én, én, én még ennél is egy lépéssel hátrébb vonulnék, és én azt mondanám, hogy amit én itt leírtam, azzal nem politikai, meg nem is, hogy a mások elképzelésére vonatkozott. Félozgatásokat fogalmaztam meg. Leírtam azt, hogy én, tehát én tényleg úgy gondolom, hogy én bennem, és lehet, hogy én vagyok egy különleges ember, de én találkoztam számtalan ilyen emberrel, sőt, amikor erről vitatkoztunk, akkor általában a vitapartnereim is elismerték, hogy igen, igazam van, én bennem. Nagyon sok más identitás is megfél De ez eddig is teljesen nyilvánvaló volt, tehát amikor azt mondja, hogy én magam például nem csak veszprémi, Dudántúl és Magyar, de közép-európai és Európai is vagyok, ráadásul az önazonosságnak ezek a rétegei a legtöbb esetben nem, hogy nem állnak egymással ellentétben népenséggel ki is egészítik, egymást, így erősítik is egymást, a nemzet identitás fontos, sőt a legfontosabb önazonosságunk lehet. Nem zárja ki, nem is zárhatja ki azonban más identitások konfliktusmentes létezését ugyanazon a személyiségen belül, ez egy olyan embernek a szövege, aki azon kívül, hogy identitással rendelkezik, szuverén is. pedig a szuverén és az identitással rendelkező az némileg összefügg, de nem feltétlenül vannak egymással összefüggésben, de ezzel a szuverenitással, amit ön megfogalmaz, ezzel ilyen mértékben, vagy ezzel a struktúráltsággal kevesen vannak Magyarországon, vagy legalábbis kevesen vallják ezt így. Beleértőre. Ez fontos különbség, bocsánat, igen, ez szerintem egy fontos különbség, hogy kevesen vannak-e így Magyarországon, vagy kevesen vallják -e ezt így. mert szerintem sokan vannak Magyarországon így, de kevesen vallják, mert úgy érzik, hogy nem... Hát először is, először is ott van a probléma, hogy ez a tudatosságnak egy olyan szintje, amely nem mindenkire jellemző. Magyarul, hogyha valaki beszél, akkor egyszer csak ön meg tudja állapítani ezeket a rétegeket, ám ha rákérdez, akkor az illető könnyen lehetséges, hogy nem tud válaszolni, és zavarba is jön, mert úgy érzi, hogy ön olyan kérdést tesz föl, amire ő nem tud válaszolni, miközben nagyon is tud válaszolni, de azok a kategóriák, amelyekben ő gondolkodik, és amire ön rákérdez, azok nem fedik le egymást, ha az Aha, értem. De érti, amit mondok. Értem. Tehát egy csomó olyan identitás létezik, amiről az ember naponta ad tanúbizonyságot, miközben ha rákérdez, nem is érti, hogy mit kérdez tőle. Igen. Igen. Igen. De az, hogy ezek párhuzamosan létezhetnek, és az, hogy ezek egymást erősítik arról, Hadd mondjak egy, egy, egy egyszerű példát, független attól, hogy ő nem fogja szeretni. Gulyás Gergelynek néztem tegnap a kormányinfóját, és volt egy kérdés a börtönbizniszel kapcsolatban, hogy ez nálunk így híresült el, és arról volt szó, hogy az Európai Unió jól vagy rosszul állapítja-e meg azt, hogy végül is egy fogvatartott embernek mi jár, és a kérdést feltevő, annyira alaposan fogalmazott, vagy átmenetleg annyira elbizonytalanodott Gulyás Gergely, hogy nem is ebbe kötött bele, hanem a válaszának a második felében egy olyan, olyan fajta argumentációba bonyolódott, amiben ritkán szoktak emberek bonyolódni, és egyben a megadásnak a jele is, és arról kezdtek beszélni, hogy de mit kezdjen Magyarország azzal, hogyha az önkényúralmi jelképeket Nyugat-Európa egészen másféleképp értelmezi és szankcionálja, ahogy azt Magyarország teszi, ami ugye rá, nálam arról szólt, hogy a konkrét kérdésre nem tudott mit mondani, de gyorsan előhúzott valamit a fiókból, <gül> amivel bizonyította a saját igazát. Most ez azért egy kiváló példa arra, amit ön mond, mert hogy, hogy ezek a rétegzettségek, ezek néha nem csak, hogy egymás mellett vannak, ő azt mondja, hogy plusz. A Gulyás Gergely példa pedig azt mutatta, hogy hol plusz, hol mínusz, amivel egyébként szintén együtt lehet élni, de van valamiféle elvárás, amiben ma Magyarországon az ember elsősorban magyarnak tartja magát, és ha azt mondja, hogy európai, akkor azzal olyan dolgokkal is azonosítja magát, amelyre kapcsolatban a mai uralkodó ideológia elsősorban negatívumokat állapít meg. Én, én ezt értem. Igen, de ez nem biztos, hogy engem, tehát hogy akkor, én akkor otthon a szobában, este, amikor lekapcsolom a lámpát, akkor egyben el is búcsúzom az európai identitásomtól, mert hogy, mert, hogy a, a politika aktuálisan éppen úgy értékel. Most volt időszak, amikor a magyar nemzeti identitást is az éppen akkor futó politikai irányvonal eltitkolandónak de nem hiszem, hogy, hogy Sokkal fontosabb magyarabb. az, amiről, amiről nem beszélünk, hogy vajon az, azon kívül, hogy most beszélünk kész identitásokról. Valójában a kész identitás az egyszerre jó és rossz mondván, hogy annak függvényében, hogy arra hogyan tekintünk, de alapvetően az a kérdés, hogy identitás hogyan jön létre. Ez az alapvető igen, kérdés. Érzem. Igen, igen, ez így van. Igen. És az a kérdés, hogy ebben egyébként kinek milyen feladata van, mert hogyha ön követi a Nemzeti Alaptantervel kapcsolatos vitákat, akkor azt is láthatja, hogy az azzal kapcsolatos viták identitás kérdésé is bármelyik pillanatban transformálhatók. Igen. Sőt, hát azt látom, igen, hogy a, talán, a, ha jól értem, akkor a, a nemzeti alaptantervvel kapcsolatos viták azok azok nem utolsó sorban éppen identitásról szóló vita, de ő magában ez nem, ez nem probléma szerintem, ez is jól mutatja azt, hogy az identitás adott esetben, tehát én nem hiszem, hogy bárki ezek közül, aki vitatja is akár a nemzeti alaptantervet, vagy aki aki támogatja a nemzeti alaptönt ezt úgy élné meg, hogy ő nem magyar És Éppen azért vitatkozik ilyen hevesen, mert a magyar nemzeti identitását definiálja, és, és ezért... Ennek az értelmezéséről folynak a viták. De ezek, ezek mind a nemzet identitás különböző definiálási is nem? Igen, igen, de ebben együtt van olyan, hogy a szívemnek kedvesebb és a szívemnek kevésbé kedvesebb identitás, és amikor ezek az állam szintjén lesznek összehasonlítva, akkor azért mégiscsak lesz annak egy olyan pillanata, amikor azt mondja az osztályfőnök, hogy tibor gyerek, miről is beszéltél. És akkor hirtelen ön gondba esik, és azt mondja, hogy Jézus mit is mondtam, ami nem tetszik. A az uh, nem tudom, igen. Előfordulhat. Előfordulhat. Tehát a politikai viták azok mindig ilyenek előfordulhatnak ezzel kapcsolatban ilyen, nem? De ez, ez nem ér van mellett, hogy az ember ne de, itt, között, de, de Igen, de, de most annyiban ne hagy, nem hagyom ugrálni önt, hogy valójában az egészet az identitás köré csoportosítom, ahol az identitást kell tudni képezni, és ahol az állam Megfogalmazhatja a preferenciáit, de amennyiben én a számára nem ezekkel a preferenciákkal vértezem föl magam, akkor engem azért nem jó, ha emiatt büntet, vagy emiatt hátsóbb sorba sorol. Hát, de annyi minden miatt, igen, de én ezt nem értem olyan súlyos. Hát probléma. ő nem érzi, de én annak, mert én, én alapvetően azt tartom nagyon, tehát én számomra az bír alapvetően jelentőséggel, hogy valaki bírja az identitással, aztán az hogy, avval az, identitás, tehát az, hogy, az, hogy valakinek identitása legyen, az elvileg evidens, de gyakorlatilag mégse az. Hiszen ennek az identitásunknak a megfelelő... Tehát ez az identitásunk lesz az, amely a nap a hétköznapi pillanataiban bennünket reakcióra késztet, vagy épp ellenkezőleg passzivitásra vesz rá. Uh, de hogy azért, de ez az identitás, ez, ez meg van mindenkiben, nem, és én úgy érzem, hogy ez mindenkiben megvan, és hogy mindenkiben többnyire tudatos is. Csak abban igazad van, hogy lelki passzivitásra int, hát azt mondja, hogy nem, ne szólj szám, nem fájfolyam. Különösen Közép-Európában ez jelenthet ilyen problémát, hogy nem? Igen, de, de, miért, de miért, miért van az, hogy legyen Közép-Európában Közép egy ilyen identitás, miközben semmi se akadályozza azt, hogy erről az identitásról eh, itt 1990 után levegyék a fedőt, és utána az ember ne egyfolytában az égboltot nézegese, a tekintetből mikor szakad rá az ég. De Abból túl, a dódoan, ahogy megnyilvánul. Nyugat-Európában is lehet érzékeny. Vannak olyan országok, ez szerintem a történelmi hagyományoktól függ. Kinek milyen tapasztalatai vannak a saját identitásának megélése szempontjából. Magyarországon nyilvánvalóan sok a trauma az identitás vállalásával kapcsolatban. Én is tudok családi, mind a két mondani családi traumákat, és tehát minden család akár magyar, akár azért nem magyar nemzetiségű családról van szó, tud mesélni olyan traumákat, ami az identitás vállalásával kapcsolatos. De ebből csak úgy tudunk kitörni, nem, hogyha, hogyha mi minden ányadtatás ellenére vállaljuk az identitást, nem, a saját identitásunkat. Hát belejött, hogy a saját identitásunk egy, egy egyébként gondolkodó és érző ember esetében permanensen változik. Nem változik alapvetően, de permanensen változik. Igen, igen. Ez igaz. Változhat. Foglalmazunk. Van, az egész életében nem változik. És identitás. a másik pedig az, amire ön utal, hogy az is a változás, amikor az ember... Éppen valamelyik rétegével azonosul, a Veszprémi rétegével, a magyar rétegével, az uniós rétegével, mert hogy ezek egyébként más-más ént hívnak belül elő? Az óriási kérdés, hogy ezek az ének milyen módon vannak benne harmóniában vagy diszharmóniában. Milyen mértékben hagyja egyébként a nagyobb közösség azt, hogy ő harmóniában legyen. Azért ne felejts el, akkor is, hogyha 40 másodperc múlva el kell válnunk, hogy ez az ország ma Európát megbélyegzi. Hmm. Brüsszel, Brüsszel ah. ö, lesz egy olyan európai ö, szinonéma, amivel az uborka hajlatát és a zárkák méretét a női vécék és a férfi vécék nem megkülönböztetését vélik felfedezni, és azt gondolják, hogy ránk szakad valami olyan, amivel mi magyarok megszülünk magyaroknak lenni. Hát egyébként igen, de minden identitásban vannak olyan elemek, ami, ami, ami a többinek nem tetszik. Hát ez nem, ez nem, szerintem ez nem, nem ér amellett, hogy akkor el kell hagyni, vagy nem. <tos> nem szabad beszélni az identitás egyes szeleteiről, mert akkor egy jobb oldali nem mondhatná jobb oldali, mert a bal nem tetszik, bal oldali nem mondhatná egy bal oldali közé, és a többi, és a többi. Tehát uh, én szerintem ez, ez adja a közélet dinamikáját, nem? Hogy az emberek egymás uh, nekik nem tetsző identitás szeleteiről vitatkoznak. Én azt gondolom, hogy a feltételes mód hiányzik az ön mondatából. Adhatná ön Brüsszelben olyan tapasztalatokra tetszelt, amelyek még egyelőre úgy élnek önben, mint hogyha Magyarország hasonló módon dolgozna, beleértve a kompromisszumkeresést, Ez nem így dolgozik ez az ország, miközben dolgozhatna így, de ezt az irányt ma ö, ö, nem tartják feltétlenül haladónak. El kell, hogy mert önnek dolga van. Igen, bocsánat, igen. Köszönöm. Jövő héten folytatjuk. Jövő héten Köszönöm. folytatjuk. Viszont hallásra. Viszont hallásra. Önök Navracs és Tibort hallották egyebek közt annak apropóján, hogy megjelent az Országút civil heti lap, amiről néhány részletet megtudtunk. Egyrészt azt, hogy már tavaly is tervezték, másrésztről, hogy talán már nem is az első száma jelent meg. Nos, a 2020. január 31-ei számban, és ez jogos, hiszen ez január 31-e, hogyha ez egy heti lap, akkor lehet, hogy már azóta két lap is megjelent, sőt, most már a harmadik ugye. Lehet egy kicsivel több címmel írt, ahogy vita az identitásról. Gyurgyák János Európa alkonya, Budapest Oziris 2018-326 oldal című könyvéről. Az árát nem tüntetik fel. Meg kell, hogy keressem az egeret. <kül> Megvan. Már csak be kell nem az, hogy csönd. Lehet? Nem, 8 óra volt, 8.04. Várj, én megnézem megnézem a papírjaimat. Várj egy pillanatra. Lehet, hogy én nem lékeztem rosszul, de. Nem, nem, nem, várj, de nem, mert ugye van még egy riportalan. Hogy... <kül> <kül> Úgyhogy értem, teljesen mindegy, hogy. Mit kavarok? Várj egy pillanatra, György beletek. Nem, itt azt írtam, hogy 8.30, igen. De kiválóan emlékszel rá. Igen, igazad van. Akkor hívlak még. Szia! Oké. Okay. Ez így megy. Ne. Hmm. Akkor Kis türelmet. Fija János vagyok, lehet? A vonalban Horváth Csaba, Zugló polgármesterrel beszélgetést. A Zugló önkormányzat támogatja. Jó reggelt kívánok. Zugló vagy főváros? Zugló. Zugló. Um, Nemrégen parkoltam a francia soron, vagy a francia útnál, ott egyébként, aki föláll, ott, ahol nincsenek garázsok, ott egyáltalán föl lehet állni? Hát az elvileg zöld közterületnek számít, de a MÁV által kezelt zöld közterületnek, ott a zöld, tehát az önkormányzati rendészet munkatársai és a MÁV rendészei elvileg közösen próbálnak rendet fenntartani, de a célterület az elsősorban az illegális hulladéklerakással szemben egy problémás hely. Ugye ez nem zugló tulajdona, -e, hanem a mávi úgy, mint a másik oldala, ami a mexikói úti rész, ahol meg a vágányok vannak. Így van. így van. Ez egy rendezetlen évtizedek óta rendezetlen állapot. A mázik szerint több száz tonna hulladék. De a másik oldal is rendezetlen. El. Ott ugye nincs annyi szemét, de az is teljesen rendezetlen. Ha rajtad múlna, mi lenne ennek a sorsa? Tőlem maradhatna alapvetően kevészetnek, de be kellene kamarázni áttekinthető módon, csak hát nyilván nem tíz méterenként is ezt a varázsok akadályozzák, de a varázsoknak az a eltüntetését a MAV kezdeményezte és ők kezdték el, hogy az önkormányzatnak milyen jó megoldásai vannak erről, csak akkor tudunk majd beszélni, hogyha ebben a tárgyalások előre haladnak, de az nagyon fontos leszögezni, hogy az úró önkormányzatának nincs szüksége erre a területre, viszont arra szüksége van, hogy legyen rendezett és legyen tiszta, és az illegális hulladékler a az egész több kilométeres terület, ugye mind a két oldalán tölt, és mind a két oldalán ez megszűnjön meg. Jó, én ugye a barátnőm révén a másik oldalban vagyok érintett, mármint a szónak abban az értelmében, hogy ott fordulok elő gyakrabban, Azért azzal is nehéz, mit kezdeni. Ott nem régen ez még élt egy hajléktalan, aki nem régen öröklétre szenderült, derült, de holmiai hosszú ideig feltalálhatók voltak még, és az a teljes környezet ott a, a vágányokkal, maga a rendezetlenség. Ez így van, és nyilván ez a MÁG-nak se jó, mert ők a terület tulajdonos gazdái. Tehát nekik kell a rendet biztosítani, és éppen ezért évekkel ezelőtt elindult egy együttműködés az önkormányzat és a MÁV között, hogy közösen szervezve a rendet, az illegális hulladék lerakást próbáljuk akadályozni és a rendet fenntartani. Tehát ebben van együttműködés a MÁV-val, de láthatóan azért ezek nem vezettek igazán tartós és látványos eredményre. Igen, én, ha polgármester lennék, nagy valószínűséggel ezektől szomorodnék el, és sohasem felejtem el, hogy színre való tekintet nélkül, tehát politikai színre volt tekintet nélkül közlekedtem polgármesterekkel a saját kerületükben, és időnként rákérdeztem különböző dolgokra, hogy az ott micsoda, és leszámítva, hogy bizonyos házakról megtudták mondani, hogy az mi, mert én nem voltam vele tisztában. Egy csomó olyan dolgot láttak, amire egyébként nem figyeltek volna föl, mert hogy az ember szeme hozzászokik. És ahol én lakom, ott van egy építkezés. Az építkezésből adódóan olyan faírtás, olyan földdeponálás van, hogy ezt most pont neked meséltem, vagy valaki másnak, már nem emlékszem. Én nem tartozom azok közé, akik fölhívják emiatt a pokornit. De ahogy apukám annak idején mondta, amíg élt, hogy a gálája menjen ki annak, aki egyébként így jár el, és ami Budapestet illeti, Ebben október 13-a, mint ahogy nem is lehetett ezt várni, semmilyen változást nem hozott, és az, ahogy a saját környezetünket alakítjuk, és most nem kizárólag a szemetelésről beszélek, hát az valami rémisztő. Az igénytelenség, talán az igénytelenség az, ami a leginkább ebben tetten érhető. Igen, azért azt tegyük hozzá, hogy ez egy közös hajó. És Igen. Annyiban, mert legyünk egy picit igazságosak, hogy 3-4 hónap alatt még azért nem válthattuk meg a világot már. Tartott, hogy hosszabb Konkrét elképzeléseink vannak rá, de hogy pont szerintem jól irányítottál rá, ezért ez egy közös csónak. A között uh, akkor tiszta, akkor uh, épp, akkor uh, szolgálja a funkcióját, hogyha nem tesszük tönkre. Ha mi magunk egyébként az itt élők nem szemetelünk, nem tesszük le a hulladékot, az illegális hulladékot, Jó, nem dobjuk ki a tört, meg egy a kanapét. zugló mitől lesz a kedvenc hely az illegális hulladék lerakóknak? Mit hát, tud zugló, amit ő... más kerület nem például ez az volt vasúti töltés ez tökéletesen van kamas arra, hogy körbe nézzen sötétbe, vagy nem sötétbe, és gyorsan kidobjon egy fél lakásnyi bútort mondjuk a töltés oldalába. Őszintén szól nem tudom, hogy ez hogy alakult így, de valóban kialakult egyfajta népszokás, és ebben mi magunk, az itt élők vagyunk hibásak. Persze lehet, hogy egy másik eddet lakója hozza oda a bútorait, vagy vagy egy igénytelen e, helyi, nem tudom, mert ez csak akkor derül neki, hogyha névtáblát is vagy rá, vagy van tett az sajnálatos módon ritkán van, és itt nem bűnszervezetek teszik le a szemetet, hanem a lakók, vagy a távolabbról ide érkező szemét elhagyók, tehát ebben a rendezettséget csak úgy lehet elérni, hogyha a terület tulajdonosával, a mávval, az uglói önkormányzat egy közbiztonsági és rendészeti intézkedés csomagot hatásosan életbe lépett. A már valamiért úgy ítélte meg, hogy ezt úgy lehet megtenni, hogyha a varázsokat, amire ideiglenes engedélyük volt az ott élőknek, azokat viszont megszünteti. Na ez egy konfliktus, ami ez az önkormányzatnak ugyan semmi köze, de az itt élőket érinti, ezért bennünket is érint. Van állásfoglalása, hozzáállása az ulai önkormányzatnak ehhez a történethez? Hát euh, igazából nincs. Tehát bennünket tényleg egyetlen egy dolog euh, érint, és ez hát ugyanúgy, mint hogyha ha mondjuk a, a Tesco a saját parkolójában kiadna bérelt helyeket mondjuk Zúlói polgároknak, ahhoz sem lenne semmi közünk. Nem, nem az, szóval szóval az, az, a TECKOP. Az a magánügye lenne, ugyanígy a már évtizedekkel korábban, ha jól emlékszem, nagyjából 30 éve. Jó hozzá a hogy városképileg valami rettenetesen néz ki. Tehát, e... most erre, nem akar, erre most nem akartam utalni, hogy e, tényleg rendkívül szociál is e, e, kettő. És a szociál nem, ebből a, a szempontból tegyük hozzá mindjárt, hogy idézőjelben. Igen, mert egyébként a szociális vannak olyan elemei, amit érdemes megőrizni a nem az emlékkedvéért, de nem mindegyikre így ez egy ilyen gép minőséget szokott jelenteni a köznyelvben, De valóban nem, tehát a, ezeknek a tárolóhelységeknek a többsége már nem tölti be az eredeti funkcióját. Azért ezek az akkori gépjárművekre maximum dácsiáig volt méretezve, de inkább trabant kisporcké. Ma meg nem ezek a jellemző autó Tehát inkább tárolóként használják ezt a nagyon sok esetben nem is az itt élők, tehát nem zuglóiak használják, van akinek 8 darab ilyen tároló helysége van, mert összevásárolhatta őket, nem is zuglóiak feltétlenül. Tehát ebben az értelemben... Milyen is sors értelem, vár nem... erre a sorra? Hát, ha jól tudjuk, és úgy tűnik, hogy azért jól tudjuk, már felmondta ezt a parkolószerződést, tehát mondjuk gondoljunk arra, hogy mi lenne akkor, hogyha ott nem lenne semmi. Ettől még persze az illegális hulladéklerakás nem feltétlenül szűnne meg ezért nyilvánvalóan nekünk be kell kamerázni majd ezt az egész töltést, ami nem egy kis feladat, meg pénz, és az zuglói rendészettel meg ezt ellenőriztetni kell, de úgy, hogy azonnal ki tudjon menni egy kivonul egység, ha csak gyanús parkolást látnak mondjuk a kamera Másik zuglói történet, hogy a Hermine úti rendelőben adták át az első érintés nélküli automata készfertétlenítő berendezést. Horvács Ava, a polgármester egy heten jelentette be, ez egy február 7-i hír, tehát ez február legelegi lehetett, hogy kezdeményezésére a világszerte aggodalmat okozó koronavírus és más fertőzések megelőzésére az önkormányzat intézményekben készfertétlenítő automatákat helyeznek el. Ez az egyik dolog, de ezt összekötném azzal, és a segítségedet kérem, hogy azt írja az újság, hogy március 2-ától csak időpontra fogadják a laborvizsgálatra érkezőket a szakrendelőkben, időpontot kérni február közepétől telefonon, online vagy személyesen lehet tájékoztatta lapunkat a Zuglói Egészségügyi Szolgálat igazgató főorvosa, dr. Nagy András Csaba, most ugyanitt vagyunk, mint ahol az előbb voltunk. És ugye ez azzal van összefüggésben, hogy egyebek között, hogy hány indokolatlan vagy indokolt vizsgálatot, végeznek el laborban, a hír pedig úgy végződik, amit egyáltalán nem értek, hogy a tervek szerint áprilistól korlátozzák a Hermine úti szakrendelőben lévő labor működését, tehát nem egyszerűen arról van az, hogy időpontot kell kérni, hosszú távon pedig megszüntetik. Ezt aztán végképp nem értem, mert az, hogy sorszámot kell adni, az egy egészen más logika, mint ami a végén van, hogy az egész egyébként a végén meg fog Tűnni, te erről tudsz valamit? erről nem, erről az utóbbirok nem érdemes lenne fölhívni a doktor nagyandás csavát, Jó, ez a Zuglói önkormányzat honlapján olvasható. Hát igen, de nyilván az Zuglói egészségügyi szolgálatnak ez egyfajta kommunikéje, ami az ő szempontjukban rendben van, de érdemes akkor megkérdezni, hogy milyen szakmai motivációk állnak de ennek a részleteiről nem prób tudni beszámolni. Az viszont fontos, amit felsoroltál, hogy gyakorlatilag bármilyen módon lehet Online, nem online, telefonon, nem telefonon, tehát bárhogy lehet időpontot kérni. Ennek nem elsősorban az indokolatlan laborvizsgálatok kiszűrése, mert nem biztos, hogy van indokolatlan laborvizsgálat. Inkább annak a tumultózus jelenetnek szeretnénk az elejét venni végre, hogy egyszerre megjelenik mondjuk száz ember ugyanabban a szűk idősámban lehetetlen helyzetbe hozza ezzel a betegeket vagy a pácienseket, és ugyanilyen lehetetlen helyzetbe hozza az egyre fluszáltabb egészség dolgozókat, akik majd nyilván nem tudják levenni száz embernek 5 perc alatt a laborját. Tehát éppen ezért pont a kultúrát kiszolgálási egyében tesz erre az egy, egy kísérletet, hogy ezt hogyan lehetne hatékonyabbá és ügyfélbaráttát tenni, ez egy kísérlet, meglátjuk, hogy ez hogy vizsgázik, az, hogy pedig csökkenjen a, a keret, tehát, hogy ahol ezt igénybe lehet lenni, az, annak nyilván nem örülnék, de mondom, erről érdemes a szakmai hát. Jó, elég, akkor ezt meg fogom tenni. A rendelőintézet az egyébként önkormányzati intézmény? Igen, Igen önkormányzati Mi a logika, ami alapján is? megmarad az intézmény az önkormányzatnál, szemben a kórházakkal, amelyek nem önkormányzatiak? Hát alapvetően az ellátásnak egy, ha úgy tetszik, egy alacsonyabb szintje, tehát a helyi ellátás, az a háziorvosi szakrendelés után közvetlenül következik, ez a bűnös általános szakrendelés, amiben már a kórház és a háziorvos közötti ellátásokat megkaphatja az ember egészen akár az egynapos sebészetig, tehát egy kisebb beavatkozásig. Ez egy abszolút fenntartói oldalról racionális történet volt, hiszen az önkormányzatok, a helyi önkormányzatok és kórházak tekintetében a fővárosi önkormányzat volt az, ami felelt az itt élőknek az oktatásáért, az egészségügyi ellátásáért, alapellátás és középszintű ellátásáért, és a legmagasabb szintű klinikai volt mindig állami szint, ami most felborult, és valóban most már csak a szakrendelők vannak a helyi önkormányzatoknál. Mi lesz az de, hogy jobb, de hogy mennyivel jobban járnak, csak szeretném jelezni, hogy a, az önkormányzatok kezelésében maradt szakrendelők sokkal jobb állapotban vannak általában, mint az állami kézbe kerültek, hiszen Budapesten az elmúlt években, az elmúlt tíz évben nem költöttek érdemben a kórházakra. Tehát megállapíthatjuk, hogy rosszabb állapotba kerültek, műszakilag is, és szakmai szempontból is a kórházak, mint az államosítás előtt, és éppen ezért nem tudjuk semmilyen módon támogatni, tehát ebben nagyon keményen bele fogunk ráni. kell, akkor népszavazás is lesz róla, hogy az óvodákat és a bölcsődéket nem vihetik el, mert nem az, ez nem egy, elvik, nem egy ideológiai kérdés, hanem nagyon praktikus működési, gyakorlati, nagyon komoly színvonal romlással járna, ellátási színvonal romlással járna, ha ezek is állami kézbe kerülnek, lásdál iskolák és az elmúlt időben meglehetősen aktív volt a Városliget ZRT-nek a kommunikációja. Van-e bármilyen kapcsolat ma Zugló önkormányzata és a Városliget ZRT között? Hát, természetesen időlegesen van, de ez nem egy napi kapcsolat. De engem őszintén megdöbbentett, hogy azok után, hogy a kormány lenyiratkozta, hogy ezentúl csak azt történhet, amit a zuglóiek és a Budapestiek akarnak a városligetbe. Szeretné minden újra jelezni, hogyha a kormányzat képviselői nem találkoztak volna Budapest és zúlói véleményeken, semmi, nem akarunk a város azon kívül, hogy ez egy közpark maradjon. Van három épület, ami most már meg fog épülni, ezt keserűen, de tudomásul veszük, de arról szó sem lehet, amit Bár László fölvetett, hát, hogy ő nem adta föl el a kormány, nem adta föl azt a szándékát, hogy tovább építsék, vagyis döntve még jobban a városliget. Ebben mindent meg fogunk tenni, minden jogi és nem jogi eszközt, hogy ez nem történhessen meg. De valóban szomorú, hogy egy kormányadott szavaz, műtödik, hogy ennyit ér. Ami a forgalomszervezést, illeti és összefüggésben van a Városligettel, abban sincs semmilyen együttműködés önkormányzat és a Városlig érték között? Egyeztetések vannak bizonyos kérdésekben, mondjuk a forgalomtechnika az alapvetően főváros érintő kérdés, mert a BKK közút, eh, ahol ezeket, illetve a BKK, ahol ezeket az egyeztetéseket le kell folytatni. Nyilván mintás eh, szerv, ugyanúgy, ahogy a Fővárosi önkormányzat, így a Zuglói önkormányzatnak is a végén némi rálátása kell, hogy legyen, de itt még nem tart. Az elmúlt időben elsősorban Gyurcsány Ferenc okán eh, ismét szóba kerültek a vagyonnyilatkozatok. Eh, <tos> Te minek a pártján vagy, ami az egyéni vagy a családi vagyonnyilatkozatokat illeti? szintén szóval ez egy nagyon buta vita abba, szónak abban az értelmében, hogy nem az a kérdés, hogy kinek kellene még vagyonnyilatkozatot tennie, hanem az a kérdés, hogy mi a következménye, mi a szankciója annak, ha valaki hazudik a vagyonnyilatkozatába. Ne menjünk nagyon messzire, ott van Orbán Viktor, aki egészen pontosan úgy kellett, hogy leadja a vagyonnyilatkozatát, hogy még szólnia kellett a családnak, hogy gyerekek, nem tudom leadni a nullás vagyonnyilatkozatot, tehát hogy ne maradjon egy forint se a számlámon, ezért gyerek gyere, gyertek el, elvegyünk még fagyizni, mert még pont hat gomboszni fagylatot tudunk venni, és akkor beírhatom végre nagyon transzparensen, hogy nincs egy forintom se. Na most nyilván ezzel van baj hogy a, maga az alanya, aki a vagyonnyilatkozott tételre kötelezőt és a hozzátartozókat tekintsük egy külön szának, ami arra szolgál, hogy ott se tudja eldúni adott esetben a politikusa jövedelmét, de itt nem erről van szó, arról van szó, hogy valaki tényleg beleröhög a társadalom képébe, és ennek nincs szankció. Tehát én azt őszintén támogatnám, hogy legyen akár vagyonosodási vizsgálata minden hétve, minden egyes politikusnak erre a kapacitásokat nyilván ki lehet építeni, meg meg lehet határozni a szintjeit, és nem a családot tartom ebből a szempontból a legfontosabb kérdésnek, hanem az, hogy legyen ellenőrizve a politikus, és legyen szankciója, hogy hazudik, tehát veszítse el a mandátumát. Mert enélkül őszintén semmi értem, tehát bevonhatjuk még az unokatestvéreket, vagy az unokatestvérek unokatestvéreit is, de ha nincs szankció, és nincs érdemi vizsgálat, tehát nem vizsgálható, még ha nem is, nem is kell mondjuk egyedileg minden évben vagyonosodás, de ha nem vizsgálható mondjuk kezdeményezése érdemben, akkor ez egésznek semmi értelme. És ezt láttuk az elmúlt tizen évben. Végezetül, de nem utolsó sorban, volt-e vagy van-e bármilyen társadalmi egyeztetés parkolásügyben? Egyelőre inkább szakmai egyeztetések, ha az egységes parkolási, fővárosi parkolási rendszerre gondolsz a kérdéssel. A hát kérdéssel egyfelől szakmai... pedig másfelől ugye, ami a zuglói történetet illeti, a zuglói parkolási vezetőnek a kiterjesztését. Annak az előkészítése zajlik most, mert gyakorlatilag most, most vagyunk abban a stádionban, hogy ennek a társadalmi beszélgetéseit le fogjuk folytatni. A fővárosi egységes parkolási rendszerre meg egyelőre szakmai egyeztetések, háttéregyeztetések folynak, és hogyha ezzel nagyjából megvagyunk, akkor tudunk kirépni a közvélemény elé, hogy na, akkor mi legyen a vége. Így aztán egyelőre, ami a mexikói úti e, helyzetet illeti, ott e, a kisföld alatti abban sincs változás. E, arra vannak elképzelések, de azt inkább majd egy másik beszélgetés alkalmában. Rendben van. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Én is köszönöm szépen a lehetőséget. Szia! Horváth Csabát hallották, Zugló polgármesterét, a beszegetést a Zuglói önkormányzat támogatta. Köszönöm szépen, hogy szóltál az előbb adásban. Vagy uh, Györgyevics Benedek, a Városleget ZRT vezetője van adásban a beszélgetést, a Városügyet ZRT támogatja. Nem volt eseménytelen az elmúlt hét és hát azért nagyon sajátságos ugye az, amikor e, Zuggló polgármestere után beled beszélgetek, hiszen zugló polgármestere legalábbis ami a szavakat illeti, e, ha rajta múlna, akkor ez a mostani beszélgetés köztedés köztemlekve magánemberként jöhetne létre, mert ő elvitatja e, anda azt, hogy e, annak a jogi és egyéb alapját, ami alapján ma azok a munkálatok folynak, amelyek folynak a Városligetben. De csak azért mondom, mert miközben azt gondolhatná egy hallgató, hogy nekem teljesen természetes az átállás egy ilyen beszélgetésről a másikra, hát jelentősen téved. Hát nehezen tudom ezt kommentálni. Mert nem ez is kell, nem kell, világos, egyáltalán nem kell. Egyáltalán nem helyezet, kell ilyen helyzetbe, te is bármikor kerülhetsz az életedbe. Azt kérdezem tőled, hogy akkor válthatunk-e szót erről az Inspira Research Group, ha így kell ejteni kutatásáról? Természetesen mindenről. Um, először is azt kérdezném tőled, hogy ami a -tel kapcsolatos kapcsolatos kutatásokat illeti, ott nagyon erős a közösségi nyomás arra nézve, hogy nyilvánvalóan olyan adatokkal próbálnak hatni a városliget ZRT részéről, vagy a kormányzat részéről, amelyeket manipuláltnak, amelyeket erősen túlzónak találnak, <tos> Elsősorban baloldali médiumok és ligetvédők és ligetellenzők, és ezeknek a tárgyilagos, objektív tartalmát egy tízes skálán Hát tízesre kérdőjelezik meg, miközben ezek annak érdekében készülnek, hogy mutassanak egy reális képet arról, hogy mit gondolnak budapestiek, és mit gondolnak nem budapestiek arról, ami a Városligetben van, de annak azért van jelentősége, hogy ezek a közvéleménykutatási eredmények hogyan torzulnak abban a térben, ahol egyébként hatniuk kellene vagy kéne. Fontos kérdés, azt gondolom, hogy itt a közvéleménykutatások módszertanára egy kicsit ránézzünk, és egy kicsit gondolkozzunk erről, mert nyilván mi, és itt értem a, a rádióhallgatókat is, akik hétről hétre a liget ügyéről értesülhetnek itt a kettőnk beszélgetéséből, vagy téged, aki természetesen a hírekből nyomon követed a ligetnek a sorsát, vagy azt a marokni közösséget, akinek az életét a liget Budapest projekt sorsa határozza meg az életét, legyen ellenző vagy támogató, de gyakorlatilag azzal kell, és magamot is beleértem ebbe, hogy mi van a városligetben, és az összes apró rezdülést hallja. Azért ez négy, öt, hat év alatt, amióta ez a Liget Budapest projekt zajlik, egy komoly valóságtortító mezőt hoz létre. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy az én tisztállátásom is erősen zavart abban az ügyben, hogy ha úgy tetszik a nagy tömeg, mit is gondol a Liget Budapest projektről, hiszen mindenkinek a, a saját kereszti a legnehezebb, mindenkinek a a hozzá legközelebb álló témák azok, amik kitöltik a gondolatvilágát, és nincs az másként a liget esetén sem. És nagyon nehéz megítélni azt, hogy mondjuk pest Lőrincen, vagy éppen a 11. kerületben azok az emberek, akik élik a hétköznapjaikat, vagy most a legutóbbi közvéleménykutatás alapján éppen Nyíregyházán, vagy zala Gróton élnek, és gondolkodnak közéleti kérdésekről, befogadnak bizonyos mennyiségű hírt, és bizonyos mennyiségű hírt pedig negligálnak, ők vajon hogyan állnak egy Liget-Budapest projekthez? Vajon számukra is annyira átpolitizálta -e ez az egész kérdés, mint számunkra? Vajon számunkra is olyan központi jelentőségű, mint számunkra? És vajon a, azokból az információkból, amikor ők táplálkoznak, milyen, milyen döntéseket tudnak lehozni? Nekem akkor, amikor a, a Liget projektről gondolkozom, és itt most nem csak a, a kommunikációs pozíciójáról az egész Ligetnek ez jó-e-rossze, hanem a a látogatói útvonalakról, a, a, a becslésekről, hogy mennyien fognak ide látogatni, hogy, hogy egyes kiállítások mennyire lesznek, szezonálisak mennyire nem, hogy milyen terhelés jelentkezik a parkban mihez. Nem, akkor nekem azért muszáj valamilyen utó módon objektív számokhoz is nyúlnom. Nyilván a számok sose lesznek teljesen objektívek, de mit tudok tenni? Egyfelől az elkészült intézmények tekintetében a valós látogatói és fogyasztói szokásokat próbálom monitorozni, azaz próbálom tudni pontosan, hogy mikor és hányan érkeznek a Szépművészeti múzeumba, mikor és hányan jönnek a játszótérre, pontosan hányan látogatják meg a Milleniumházát, ebből hányan ülnek be a kávézóba, és hányan jönnek megnézni a Városliget történeti kiállítást amíg el nem készült kiállítások tekintetében, és el nem készült intézmények tekintetében, pedig kénytelen vagyok a közvéleménykutatások eredményeire támaszkodni. És ez nem csak szakmai, hanem természetesen kommunikációs kérdés is, és ezért most már második alkalommal készítettünk összesen, ez a harmadik nagyobb közvéleménykutatásunk, de a második olyan, amikor egy, egy ilyen relatív nagy, tehát ezerfős reprezentatív mintán kutatunk, Ráadásul most az volt a kérés, hogy ez egy országos kutatás legyen, és ez egy olyan módszert annál működik, hogy a kérdező biztos egy laptoppal kérdez, tehát nem telefonos a kutatás, hanem személyes, egy laptoppal kérdez, megmutatja a Liget Budapest projektnek a látványterveit megmutatja, hogy azok az intézmények, amik a, vagy pedig a kész intézményeket, mondjuk a Millenneumháza tekintetében, megmutatja, hogy milyen volt előtte az a terület, mondjuk a galéria esetén megmutatja a nagyiparcsarnokot, megmutatja a Petőfi csarnokot, és megmutatja a, a szanaféle galéria terveket, és megkérdezi, hogy ez tetszik, nem tetszik. Azonosul ezzel, nem azonosul ezzel. És hát nyilván több kérdés is föl van téve, de. De ez a, ez a központi elem. Jó, itt most meg kell, hogy álljunk. Ugye ez a harmadik kutatás az elsőre 2016-ban az Ipsos révén. A másodikra tavaly évvégén került sor az budapestieket kérdezett. Ez pedig országos. Azt kérdezem, hogy ezt a kettőt nem lett volna érdemes egyszerre csinálni, hiszen nagyjából három vagy négy hónap leforgása alatt azért óriási különbség nem jön létre. Nem is nagyon indokolt. Országgyűlési választásoknál van ilyen sűrűséggel közvéleménykutatás, de mi értelme van annak, hogy 2019 végén megkérdezik a budapestieket? Mikor volt a mintavétel egyébként? Ez 2020 év elején. És aztán 2020 év megkérdezik ugyanezt országosan, amiben óhatatlan benne van Budapest is. Miért nem lehetett ezt a kettőt egyszerre megtenni? Ugye mi első körben természetesen a, a budapesti mintán végeztük el ezt a kutatást, ugyanakkor én nagyon kedvelem azt a fontos mondást, amit Főriás Balázs államtitkár úr itt a műsorban is, ha jól hallottam, tegnap is többször használt, hogy ugye Budapest a, a budapestiek lakhelye és egyben a nemzet fővárosa is, tehát ezt nem lehet egy enklávéként kezelni, mint egyébként a ligetet sem lehet enklávéként kezelni, de, de a főváros semmiképpen nem lehet enklávéként kezelni, főleg akkor, amikor, és nyilván erről is megosztanak a vélemények, de ugye van egy éppen futó online petíció, amit közel 50 ezeren írtak alá a ligeti érdekében, és ugye... Amikor az ember egy picit veszi a bátorságot, amit tényleg csak az erős idegzetűeknek ajánlok, és elmélyül egy picit a, a petíció kommentjeibe, ez nagyon hasonló világ, mint amikor az ember egy szociál, social media oldal komment szekciójába próbál elmélyülni, akkor azt látja, hogy attól, hogy valaki nem fővárosi lakos, dictum, nem a liget környékén éli a hétköznapjait, és nem az a kérdés számára, hogy kedden le tudja hozni a kutyáját a ligetbe, Ettől még természetesen van véleménye, és ettől még természetesen fogalmaz meg igényeket azzal a kapcsolatban, hogy a központi kormányzat az éppen ebben a tíz éves ciklusban a forrásait aként allokálja el helyesen, hogy itt kulturális intézményeket és egy kulturális zónát hoz létre. És ez jól látszik, ezért szerettük volna tisztán látni, országos mintán is, noha mindannyian érezzük, hogy természetesen, a, a közvélemény formálása az a budapesti térben a liget környéki térben egyelerő teljesen. Igen, beszéljük. csak ugye nekem meg a, magával a módszertannal nincsenek problémáim, de magával a, a helyzetten igen. Ugye egyrésztől egy kutatással kapcsolatos összefoglalóban halvány lila gőzön nincs, hogy hogyan kerül Szabó László nagykanizsai nyugdíjas mérnök által indított felhívás, amelyet már 50 ezeren írtak alá, mert ez csak azt erősíti, ennek a jelenléte, hogy a város és saját jól felfogott érdekében, könnyen lehetséges, hogy én is ezt tenném. Mindent az íg a világán felhoz amellett, hogy mennyiben támogatott az a projekt, amelynek a lebonyolítását rábízta az állam, ugyanakkor az egyáltalán nem jelenti azt, hogy ezek a dolgok összetartoznak, mert a két dolognak az így egyatt a világán szerintem semmilyen összefüggése nincs. A másik dolog, az pedig az, hogy látványtervekkel dolgozni, miközben van egy politikai mező, és van egy valóság, tehát a politikai mezőt, ha tetszik, az zárójelben is rakhatjuk szögesbe, mert hogy, már mint hogy bocsánat, nem szögesbe, uh, mert hogy annak igazán nincs jelentősége, de, de egy olyan dologgal kapcsolatban látványtervekkel élni, ahol egyébként a valóságot is meg lehet nézni, és az a képtelen eredmény szülessen, hogy a megkördezettek körében a Petőfi csarnok helyére tervezett új nemzeti galéri az egyik legnépszerűbb új épülete a Lig ami egyébként nem is áll, azért abban van valami szíves elnézés, már nem biztos, hogy tökéletesen bírom a szavakat, de azért mégis ki tudom magam fejezni, valami félelmetes. Én nem látom ezt annyira félelmetesnek, és nem látom annyira irracionálisnak, mert hogy ugye azért a... Az irracionális nem egy rosszú, Sokkal a, jobb, mint a félelmetes. A, a ligetben, ugye a történelmi ligetben, a Néprajzi Múzeumnak a Magyar Zeneházának, a Millenniumházának, a megújítása, illetve a megépítése mellett, ugye a Galéria Innovációháza és a Színház tervei azok, amelyek elkészültek. Ezek közül az én személyes megítélésem alapján is egyébként a Galéria építészeti tervei és egyáltalán építészete az egy, az egy kiemelkedő színvonal. Tehát nyilván én ebben befolyásolt vagyok, hiszen most már több, mint harmadik éve dolgozom, a számál valaki, azt gondolom, hogy az én személyes pályafutásomnak is az egyik csúcsa, hogy a világ egyik legjobb építésstúdiójával lehet nap-nap után egy tervet fejleszteni, részletkérdésekről, korlátokról, térszerkezetről, belmagasságokról, kiállító terekről, benapozottságról, tetőszerkezetről és minden ilyesmiről folyamatosan beszélgetni. Tehát egy nagyon erős tervről beszélünk, egy nagyon innovatív és, nagyon látványos épületről beszélünk. Engem nem lett meg különösebben, hogy ha valaki ezeket az épületeket először látja, és itt azért ez egy. Ez egy fontos dolog, hogy a, itt azért a megkérdezettek jelentős része az nem egy átpolitizált mezőből érkezik, függetlenül attól, hogy nyilván reprezentatív a mint, tehát nem az a cél, hogy most különösen megkeresik azokat, megkeresse a, a kérdezőbiztos azokat, akik még soha nem hallottak a liget projektről, de azért a valósághoz az is hozzá tartozik, hogy azért amikor ezer embert megkérdeznek, akkor ezt tessék tudomásul venni, hogy ebből 930-nak, fogalma nincs arról, hogy tulajdonképpen mi az, ami a ligetben történik. De könyelhetségség egy feltorol is tetszene nekik egyébként, mert az is nagyon jól mutat, miközben annak a realitás a tízes skálán nulla. Hát ez pontosan így van, mint ahogy egyébként... Jö, csak annak az eredményeire aztán hivatkozni, azt majd meg a népszava fogja megírni, hogy ez mennyire nincs jól. Hát ne arra, de azért azt gondolom, hogyha valaki a mint ahogy ez meg is történt az Eiffel Torony megépítésénél, hogy, hogy nagyon sokan tiltakoztak ellene, és azt gondolták, hogy itt a világ vége, hogy Párizs közepére egy ilyen történet épül, és valószínűleg akkor is voltak párizsi népszavák, akik megírták, hogy ez gyakorlatilag elviselhetetlen, hogy a párizsiaknak... Igen, de akkor, az bort, ott kell együtt, Igen együtt de akkor az már ott Igen, de akkor az már állt. És... Most pedig a Nemzeti Galériáról fantasztikus filmeket lehet csinálni, fantasztikus találkozások lehetnek a <kül> tervező irodával és annak a névadó tulajdonosával, de jelen pillanatban ennek a Nemzeti Galériának a megvalósulását tekintve nincs realitása. Ugye az ember nyilvánvalóan érzékeli azt, hogy részint a kormány, részint a városlaget zérti mindent, az ig a világán elkövet, annak érdekében, hogy ebből mégis realitás legyen, és adott esetben ehhez mindenféle eszköz bevetnek, ami szerintem egyébként elfogadható eszköz. Ezzel együtt jelen pillanatban a főváros vezetése azt mondja, nem, nem soha, és ezzel kapcsolatban, hogy Debrecenben hogyan vélekednek a Nemzeti Galéria terveiről, azt mondják, hogy ez épp úgy hidegen hagyja őket, mint hogy egyébként egy zuglói lakos mit gondol erről, mert hogy ebből nem lesz semmi sem. Azt is sajnálják, hogy az megvalósul, ami megvalósul, hozzátéve, hogyha nem sajnálnák, azt se vallanák be, mert jelenleg politikai akarat az, hogy ezt sajnálni kell, és ettől elmozdulni a mostani politikai térben 2020. február 14-én éppen nem lehet. Tehát ezért nagyon fura ehhez a közvélemény kutatáshoz viszonyulni, különös tekintettel arra, hogy ennek elemeiben a valóság épp úgy benne van, mint a szürreális jövő. Én ezt abszolút elfogadom, és egyet is értek ezzel, ugyanakkor azt hozzátenném mindenképpen, hogy nekünk itt a Városliget ZRT-be, és nekünk, akik a Liget Budapest projekttel most már jó ideje foglalkozunk, minden mellett kötelességünk rámutatni adott helyzetbe ellentmondásokra. és ez alapján a közvélemény kutatása alapján én azt látom, hogy a mainstream fővárosi politikai akarat, és a mondjuk adott helyzetben a főváros vagy a közvéleménykutatás eredményei alapján az országos megítélés között bizony különbség van. Nem teszünk mást ebben az ügyben, mint fölhívjuk a figyelmet arra, hogy a, a, a politikai gondolkodás és a valóság között ezen a ponton is hozzáteszem is, hiszen nem csak itt ö, ellentétek. Jó, de fel. nem ez a műsor lesz az, de ugyanakkor hadd mondjam el, hogy lesz majd olyan műsor, vagy olyan ö, internetes újság, amely meg fogja kérdezni a egy ZRT-t, hogy ez mennyi pénzbe került, és ezt a pénzt miért nem adták oda a gépeknek a vásárlására? Én azt hiszem, hogy ezt a kérdést egyébként minden alkalommal és mindenhol föl lehet tenni. Ö, nyilván itt ebben az esetben is föl lehet tenni ezt a, ezt a kérdést. Szerintem nekem, nekünk az mindenképpen feladatunk, hogy tisztállásunk abban az ügyben, hogy annak a projektnek, amin dolgozunk, a valós társadalmi támogatottsága az megvan vagy nincs meg, függetlenül azoktól a zajoktól, amik egyébként elképesztően elnyomják a valóságot. Jöjjenek ezek politikai... Igazad van, de ebben a valóságban az is belejátszik, hogy akkor ebben egy permanensen azt is jelezni kéne, ahogy egyébként ez a projekt az időben változott, és megszűnt belőle, a fotoművészeti kiállítás megszűnt belőle, az építészeti kiállítás, vagy az annak való múzeumi tere. Tehát itt egy olyan mozgó állapotról van szó, amely mozgó állapotnak Kiváltságos pillanataira rákérdez egy közvéleménykutatás, nem kiváltságos pillanataira pedig nem, és ennek következtében az egyszerű magyar azt mondja, hogy erre a zsebemre ütök kell, arra a zsebemre ütök nem kell. Én szerintem a Liget Budapest projekt programja kezdetektől nagyon sokat alakult, és 2017. év vele óta viszont állandónak mondható. Én szerintem ez a mozgás, ez teljesen helyén való, tehát hogy az utolsó pillanatban is vannak ebben változások, mondok egy konkrét példát, és um, akkor azt mindenki érteni fogja. Ugye nagy viták voltak arról, hogy az olafpálma sétány az megszűnik, nem szűnik, kerékpárosok számára, vagy csak gyalogosok számára marad meg, vagy hogyan alakul. Ebben a kérdésben nagyon sokat egyeztettünk a Magyar Kerékpáros Klubban, akik meggyőztek minket arról, hogy az eredeti tájépítészeti tervekkel ellentétesen ennek a sétánynak meg kell maradnia, sőt, ennek egy olyan keresztmetszetűvé kell válnia, hogy ez Budapest egyik fő kerékpáros útvonalaként működjön. Ez konkrétan most fizikálisan elkészült, tehát azért mondom, nem terelni akarom a szót részletkérdésekről, ezért a 13 méter széles utat végül úgy döntöttünk, hogy 6 méteresre csökkentjük, így zöldfölöletet is tudtunk visszaadni a ligetnek, és a kerékpárosoknak az igényei is teljesültek. Tehát ebben ebbe vannak folyamatos egyeztetések, vannak folyamatos módosulások, de hogyha az épületekről szeretnél tudni, akkor ugye ez azért 2017 éveleje óta, sőt, egyébként 90 ban 2016 éveleje óta, Uh, semmiféle mozgás nem történt és semmiféle átalakulás nem volt gyakorlatilag ezek az intézmények és ezek a programok uh, mentek végig jó, hát nézzük akkor a konkrétumot. Géci Tamás, az Inspire Research Kft. üvezetője elmondta, hogy a tavaly év végén végzett kutatáshoz hasonlóan a laptop támogatott kérdező biztosok által végzett személyes megkérdezés során a válaszadók A Liga Project látványtervei alapján először a tervezett épületeket, majd több szempont szerint a Legal Project egészét értékelték, ám ezúttal az ezerfős minta országos volt. Ezt hogy kell elképzelni? Úgy kell elképzelni, hogy az Inspira Research Groupnak a kollégái, ők ugye most a megrendelő kérése alapján vidéki, elsősorban városokban, de kisebb településeken is elmentek, és gyakorlatilag egy mutató munkát végeztek ott személyesen szólították meg az érintetteket, és személyesen mutatták be az egész liget projektet, és a látványterveket. Nyilván... Hozzátéve, hogy az is könnyen lehetséges, illetve az igény a világán nem tudott semmit az egészről, legfeljebb arra válaszolt, hogy amit lát, az neki tetszik-e, vagy sem? Ez pontosan, így van. Ez pontosan így van. Azt kérdezem tőled, hogy tudható-e az, hogy hány embert kellett megkérdezni ahhoz, hogy aztán ezer válasz szülessen? Én erre nem tudok most válaszolni. Nem tudom a pontos számot de megígérem, hogy jövő hétre ezt is uh, tudni fogom, mert akkor kapom meg én is a teljes összesítőt um, a háttért. No, szó átvitt értelmében egy képes könyvről mondtak az emberek véleményt, hiszen a laptop e tekintetben egy képes könyvnek tekinthető. A mostani országos léptékű reprezentatív kutatás legfontosabb megállapítása, hogy a konkrét tervek ismeretében a 18 év feletti hazai lakosság 80%-a támogatja a LIGE projekt teljes körű megvalósulását. Vagy megvalósítását. Azt szeretném megkérdezni, hogy hogyan működik egy olyan közvéleménykutatás, ahol egyébként X idő alatt a kérdező biztos. Azt is lehetővé teszi, hogy a válaszoló a konkrét tervek ismeretébe kerüljön. Mit jelent ez, hogy a konkrét tervek ismeretében? Hát a konkrét tervek ismerete az azt jelenti, hogy ő a, a, a laptopon megmutatja azokat az építészeti terveket, látványterveket, beépítéseket, előzményeket, illetve hogy hogyan fog kinézni a, a városliget az építészeti tervek alapján. Ez gyakorlatilag ezt jelenti. De a kérdést abszolút értem. Tehát azért azt kell látni, hogy de ez egy imásfilm. Én azt tudom mondani, hogy eddig három épületet adtunk át, ebből kettő felújítás, sőt négyet a Komáromű csillagerődel kapcsolatban. Talán azt is láttad személyesen, de a másik hármat egészen biztosan. Arra különösen büszke vagyok, hogy azok pontosan ugyanúgy néztek ki, mint a látványterven, mindegyiken. Az OMRRK-nál ez különösen szembetűnő. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy mi jellemzően Kiviteli vagy közel kiviteli tervszintű uh, tervek alapján készítettük el a látványterveket, tehát azok nem egy előzetes kit, uh, ami bemutatásra kerül, úgyhogy szerintem ez azért mindenképpen jobban konvergál a valósághoz, amit ott látnak azok, akik a kérdésre válaszolnak mint azok a félelmek és szorongások, amelyek a liget Ezt értem, de akkor megfogad. nézzük meg azt a részt, hogy a válaszolók 86%-a, tehát kimagasló a magas szám. Szerint a tervezett új épületek megvalósítása a Városliget eddigi állapotához képest pozitív irányú változást jelentene. Mennyiben volt a megkérdezetteknek reális képe arról, hogy milyen volt, miközben megmutatták nekik azt, hogy milyen lesz? Ugye... Azt is megmutatták, itt mondtam az előbb is, hogy milyen volt. Tehát a Petőfi csarnoknak, illetve a nagyipar csarnoknak a fényképét mondjuk a galéria esetén, illetve azt a látványtervet, amilyen a galéria vagy a Néprajzi Múzeum esetén, az itt, a felvonulási teret az itt parkoló 1800 autóval, és utána pedig a Néprajzi Múzeumot azon látványtervek alapján, amik már abból a kiviteli tervből készültek el, ami a megvalósítás alapja. A megkérdőzete... Erről, kellett véle... Erről kellett tulajdonképpen véleményt mondani. Szóval én ezt értem ennek a kérdésnek a lényegét, és azt hiszem, hogy, hogy azért ez a nagyon fontos ellentmondás, és ez a nagyon fontos és gondolkodtató feladat, hogy aki egy politikai mezőben látnak ebben a kérdésben, és a ö, Liget projekt, mint fontos kormányzati beruházás, vagy a Liget projekt, mint a főváros által az egyik leginkább elutált beruházásról próbálnak dönteni. Ők valószínűleg akkor, amikor egy gombot nyomnak egy szavazás kapcsán, akkor a lelki szemeik előtt miniszterelnököt vagy a főpolgármester úrat látják és megnyomják ezt a gombot. De hitjük el, hogy azért ebben az országban nagyon sok olyan ember van, aki amikor elé tesznek egy, egy tervet, és azt mondják, hogy ez fekete, ez pedig kék, és tessék megmondani, hogy ebből a fekete vagy a kék tetszik jobban, akkor nem azt kérdezi, hogy akkor föl e tudni emelni a fekete kártyát, mert én szeretném tudni, hogy alatta a miniszterelnök vagy pedig a főpolgármester van, hanem tud döntést hozni ebben a kérdésben. Itt ez történik. Tehát Tényleg sokkal jobban ezt mondtam a, a, a riport elején is, hogy mi sokkal inkább ebben éljük a hétköznapokat, de tartsuk tiszteletben, hogy vannak emberek, akik, akik nem ebben élik az életüket, és ezért képesek objektív döntést hozni, képesek ránézni, és ebben van egy komoly ellentmondás, hogy ez viszont a jelenleg aktuálisan megjelenő politikai szólamokkal homlok egyeneste ellentétesen ez, eredmény. Ez talán értem, de hogy a válaszadók 77 a szerint az ország veszítene azzal, ha a liget Project félbe szakadné, és nem az eredeti tervek szerint teljes egészében valósulna meg. 82 százalék szerint a városliget megújításával az egész ország és a jövő nemzedékek számára épülnek olyan épületek, melyek Magyarország fontos jelképejében is válhatnak a jövőben. Azért ezt a szituációt, amikor ezt kitöltik a válaszadók, ezt szívesen láttam volna ott Balmazújvárosban. Szerintem egyébként engem is érdekel, úgyhogy invitállak téged egyszer, menjünk el újvárosba, és tegyük föl háruhába, mint Mátyás király. Érdemes De Én is nagyon kíváncsi vagyok erre, hogy mi történik a gyakorlatban. Én hidd el, elég sokszor átélem azt, a, azt az élményt, amikor valaki bejön ide az irodámba, és nem, nem tud semmit a Liget projektről, más miatt jön, vagy beszélgetünk egy fél órát, és látja a látványterveket a falon, látja az elkészült épületek fotóit a falon, utána lesétálunk a maketthez beszélgetünk erről, és akkor ez csak kiszakad belőle, hogy de hát ezt miért nem mondjátok el? Hát ez egy jó dolog. Miért az ellenkezőjéről hallunk? És ez egyébként módszeresen alkalmas arra, hogy egy 10-15 mm-rel megemelje az én vérnyomásomat, mondom, hogy erősen törekszünk rá. De ezt én tényleg relatív sokszor átélem, és úgy is, hogy, hogy politikailag... Ma már nem, nem, lehet, nem lehet ezen a szituáción a változtatni, ami van... <kül> És hogy ebben lesz-e érdemi elmozdulás a főváros részéről, hogy mutat -e hajlandóságot olyan dolgok felé, iránt ami iránt most nem, és most nem kezdünk el beszélgetni olyan aktualitásokról, hogy most lesznek a palánkok, vagy nem lesznek palánkok, és miután tiszteletben tartom, hogy ma egy dologról volt szó, nem kezdünk a Dózsa györgy úti mélygarázs drágulásáról sem beszélni, ugyanakkor ezek az elemek azok, amelyek amikor megjelennek itt a kék égen, amely kék ég ugye azt mutatja, hogy az ország, 80%-a támogatja a Liget Budapest projekt teljes körű megvalósítását. Másodpercek alatt olyan zivatarfelhőket varázsol erre a kék égre, amelyek aztán nem elég, hogy zivatarfelhők, hanem el sem akarnak onnan vonulni. Ezt a dualitást, ezt a kettősséget én megéltem, ahogy létrejött volt egy idő, amíg reménykedtem a megszüntetésében, ma már csak annyit tudok tenni, hogy mindenki számára kielégítően informáljak, ez se biztos, hogy sikerülni fog, ennél többre bátortalan kísérletes se tennék. Én azt tudom mondani, hogy ahogy eddig is, azután is én hétről hétre állok rendelkezésre, <gül> függetlenül attól, hogy... Már a kérdés is erősen determinált, amikor a, a napi.hu cikke alapján a Dózsa-György úti arás drágulásáról beszélgetünk. Nem lehet, beszélgetünk. Hogy nincs is. Igen, csak hogy lehet, hogy nincs is szó drágulásról ebben az ügyben, hanem lehet, hogy egy szerződésmódosításról van szó, és egy másik máshova tervezett munkát. De palánkokról volt szépen, és, szépen, és szóval palánkokról szóval. se beszélünk. De világos, én értem, és nyilván rengeteg kérdést a Elnézéses, Elnézést, ezt megszüntetem. Igen. Rengeteg kérdést lehet föltenni. Én azt, tudok mondani, hogy igyekszem rendületlenül állni a kérdések közönét, és próbálok válaszolni az összes felmerülő kérdésre. Legyenek ezek pozitívak, negatívak, támadóak, kritikus Figyelj, nem vagy irédlésre méltó helyzetben, de én sem vagyok irédlésre méltó helyzetben. Valójában ezen a területen senki sincs irédlésre méltó helyzetben. Talán a Városliget projekt megvalósulását követő 20. évben érdemes megkérdezni attól, aki majd ott lesz, hogy hogyan viszonyul ehhez a környezethez, <kül> Mint hogy a forgatókönyv című könyvben mondja azt a, az örkény, hogy Barabásról, akit, aki egy nagyon ellentmondásos alak volt a a munkásmozgalomnak és ott áll a szobra a barabástéren, de az égényet a világán senki nem fogja tudni azt, hogy ez a barabástér, és azt sem fogja tudni, hogy a barabás szobornak mi a történet, hanem aztról fognak beszélni, hogy a barabás téren mérik a kerület legjobb mánafagylatját. De Te akkor, amikor ez lesz a Városligettel, én már nem fogok élni. Teljesen világos. Én szerintem bátran kijelenthetjük, hogy húsz év múlva, vagy tíz év múlva is lesznek ezzel kapcsolatban. Viták lesznek. Vagy épp hogy nem lesznek. A... Tehát, hogy, hogy eljön az a pillanat, amikor azok az aktualitások, amelyek ma aktualitások, azokat már nem lesznek aktualitások, és nem kerülnek a helyükre új aktualitások. Tehát semmi se igényli az, hogy egyfolytában ilyen aktualitások legyenek. Ma se lenne ilyen igény, hogyha ez nem egy politikai mezőbe került volna. De oda került ennek következtében itt akkor is van történés, ha az, az égegyat a világán közben nem történik. hogy jelentősen csökkenni fog ez a típusú turbulencia, és az is biztos, hogy. Az a turista vagy fővárosi lakos, aki a Néprajzi Múzeumban sétál, mást fog gondolni, mint aki a kutyájával jön le a környező ö, irodaházból vagy a környező épületből, és meg kell kerülni a Néprajzi Múzeumot éppen aktuálisan ahhoz, hogy bejusson a parkba. Tehát hogy vélemények és ellentétek ö, és eltérő megélések mindig lesznek a projekttel kapcsolatban. Az egész biztos, hogy ö, itt a projekt, Létét, az tulajdonképpen az eredmények és a létrejövő színvonal az ami legitimálni. Tudja, addig egy, egy dé, addig lehet démonizálni tulajdonképpen a liget projekt el nem készült elemeit, amik azok nincsenek készítek. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre a... állást. Nem maradunk Én, a jövő héten sem. Szia. Természetesen. György is Benedeket hallották a Városliget ZRT vezérigazgatóját, ezt a beszélgetést a Városliget ZRT támogatta. Szerettem volna lejátszani még a Fridays I'm in love de már nem húzom az időt, fogalmam sincs, hogy elindulnak-e a hírek, bízunk benne, hogy elindulnak, utána velem már nem tartanak kapcsolatot, dörö.fi, alajanus, gmail.com, mindennap kísérleti műsor, mindennap utolsó adás, ha nem ez volt az utolsó, hétfő lehetséges, hogy már lesz olyan hangom, amivel fogunk többet beszélgetni. Én szívesebben beszélgetnék Keresztes Lajosról, vagy Keresztes Lajosnak megfelelő témákról, de nyilvánvalóan, hogy Natról és nem tudom mi mindenről fogunk beszélgetni, és ezt a mondatot most hadd ne fejezzem be. Viszont hallásra.